Azterketak Euskaraz egiteko alderik apena, Bordelera eramanen du Siaskak astelen goizuntan, Siaskako lau koleg kolegiuetako eta lizioko ikasle eta erakasleak gizak kate bat antolatzen dute, Bordelen eta jendeari mobilizazioan parte hartzeko ere deialuzatu dute, Bordeleko rektoretza asku biden plazarekin lotzea da helburu, egu oren batera, gurekin peio jogazuria Siaskako presidentea egunan. Egunan no? Lehenik non zira mementoan abiatuak direi adenik autobusak edo ez oi, no? ez hori nik, ja, ikasleak ari dira uhiltzena, ba bizkanaka, autobuskak apaterik on ditugu eta biaztengira hemendik orren deritzu baten buruan. Onzant badakizu gutxi gora bera? Ba, agian milako bat jende izanengira bodalikoak nei ketan. Autobusak nondik abiatzen dira beraz? Beriziki kolegioetatik, kolegioetatik, kolegioetatik hemen baita Kambotik, eta tiki, kolegio taliko eta tikia, hemendik Siburku ika baina baita irlasta baletik, ka onboti, ke ta autobusak. Eta badakizuen autorik edo izanen denere? Burasobatu enako, ez ginen askitokirik autobusetan, beraz burasobatu behar izan dira Ez dakik guztu bat izanen diren momentuko Eztelan eguerdi batez ez da erra, bordaren nahi dugu joatea Baina ond dira ordezkaitza bat zuz Eta baitu ere bordaletik eta inguruetatik eta oksitainatik ere susten guzteturiko diren beste jende Ere bai. Bordeleko, errektoretzak, Giza Eskubidean plazarekin, gizakatez lotzea da helburua, zer irudikatu nahi duzu ezer da simbolia? La simbolia, eta eskuntza, eta eskuntzaren eskuntza, giza eskubideak direla. Miratziak dira ahiki, eh, giza eskubidean ah, itzahmen guzietan, marunoski, kundu horiek dira, frantziak aplikatzen ez dituen, giza eskubide batzu. Eskuntza, gutxiengoak gohak, Franziak beti randu ez horiek ditugu e, aplikatuko Franziak, Franziak izkuntza bakar bat baita. Baina postura hori giza eskugu den kontra bat doa. Hori nahi duzu egin dudikatu eraz eguerdi ontan. Ezakit erektoretzarekin mintzatzeko aukera edo esperantza menturaz baduzu, eh? Gauz ez dugu itzor dudik eskatu. Barakigu ez dela bordalan jokatuko. Eranadigute jaztik eta erretik atzutan jaren amalauan. Erabakia, parixen hartuko da, ministroak berak, Eta baki behar dugu, no latzinkatzko den azterketan gaiak. Beraz, padixeren begantzunen behagira. Nahidu nahi ergan, bordaleko errektoretzarekin, errek edu zuela gehiago, xo uh, lax alderik? Arren aldetik, ez, gaitu kontaktatu, isiltasun soa dugu, azken hilabeteetan, eta guk ere, ulerztua dugu, eh, beraz, uh, parixeri uh, begira, beraz, uh, asteko azteko, euskaraz zen hauzia beti hor dugu, eta papen jai, Frantziako Ezkuntza Ministroarekin gauztak aldatuko zirela esperantza bazinuten, autatu ezan zelarik, bada sei labete plantan dela orain. Frantziako senatuan, erran hitz labur batzu entzunenditugu, ditugu orduan uh, Max Bixson senatariaren uh, erantzunak dira, uh, edo senatariaren galderai erantzunak dira, kontestuan ezartzeko brebeta Euskaraz pasatzearen gaia Euskaraziko parlamentari batzuekin epatu dua gaiten du baina gaia oraino main gainean dela eta bestalde bere iduriko familiek autua aukan beharko luketela diot. Totanugo. Les familles doivent pouvoir avoir un, un choix raisonnable entre euh, des écoles en langue basque puis des écoles offrant euh, un enseignement en langue française zon duugu rezonabilitza baliatzen duela, franceseez, hotz zenzuuzkoa hitza eh, bera euskara itultzen badugu eta bestalde hauere er zuan. Ma philosophie générale uh, c'est celle d'une ouverture raisonnable à propos des langues régionales. Les langues, le développement des langues régionales ne se fait pas à mon sens au détriment de la langue française. Mais il reste un certain nombre de questions, en particulier relatives aux brevets, et ce sont des questions sur lesquelles nous devons continuer à échanger. Alors, on a c'est la Et si Uh, frantzesa ez dalandieran, ez gure ikastoretan, ez eskora publikoetan, buraxoen autua ez dalandieran, barakigu uh, buraxo so batek nahi barimadu bere augak, uh, euskara ez dezan ikas, baditu sobera aukera oztarako. Baina nahi barimadu buraxo so uh, euskara ikas dezan eta buraino, hor oh, maru oski ne horiak berdita eta oztarako Barakigu uh, gaigu ziak euskaraz ikasi hori egiten dugu ikastoretan, eta horren kontrari digaboko katzen. Ez dakas hori patez, kientzietako foga ez berdigute duzten. Horren bada teknologia, bada biologia, bada fizika, gai horiek ere euskaraz ikasi berrituzte gure ikasleak, eta euskaraz menperatu berrituzte gai horiek. Ez berbai paraldeko argustiak, bainan berditu gu ikasle batzu, edozoin gaietan, edozoin egoeretan, edozoin kontekstutan, euskaraz aritzeko izan direnak. Euskara menperatzen dutenak eta Euskara baliatuko dutenak igune doko tasunan. Baina, hori ez diteke eien dako rezonabu. Hori dugu arazoa. Dogma bat bat dute, Euskarak francesaren neuhia artamaru eien dako galtze galtz bat diteke. Guretako ez, bur nahi dugu Euskaraz lan eta bizi gure ikasleek. Nahi, nahi dugu egin kukutzen direla, edo kukutzen dela hor uh, franziako eskuntza ministroa rezonabil hitzoren gibelean? Iduridu. Aitzaki teknikoak, uh, ez teknikoak ere manditugu, eh? e, ez tabaida pedagogie mailako e, ez tabaidak ere manditugu Antolak eta gaiak ere manditugu eta badakigu horietan ez dela errazurik. Badakigu ere, franzesa bailan ere jogatu dugu gure ikaslek franzesa menperazioate beste eskoetan bezaimatzen. Beraz, arazto, teknikolik ez da gehiago. Hor, sikatzen hitu zenak da haitzakiak. Edo ezetzerateko, edo erabakiak gibiratzeko. Barakigu haortan biziki presan girela. Batxoko aztegetak martxuan abiatzen dira. Itzen ematea batxuan, gaur da, azken eguna. Gure ikasleak izen emana dute batxuan, baina ez dakite martxuan bertan nola egiragan giren aztegeta horiak. Hor, gaur iadanek izen emana dute, gaurko berzen eman. Gaurzen azken EPA, horregatik edata hori hau datu garda basoan emateko azken epea. Eta beraz uh, egindute, bainan hor uh, definitibora, antolaketa definitibora, bainan uh, izkuntzaren gaila maingainan main daura indik. A Pepen, jaie, hautatu izan zelarik, eh, aski eh, baikoak izan zinezten, egiten zinuten, eh, zer nagisaz, aintzinekoarekin eh, ez dela deus egitekorik, eta menturaz behiarekin eh, gauzak aintzineatzen alko zirela. Seila labete eh, ditu or, mandatuan, beti bezain eh, ezkoak ziste orain ez duzu ikusten aterabiderik?. biderik? Bon, zer momentikua, seila betez Izan dira bilkura haka, izan dira hitze baina erabak edik ez. Ez dakiko, muentuko, ministro horrek ze duen erabakien arteko. E, momentuko erabakik guti hartu ditu eta ez dakik uzten zuten izan girean. Aintzinekoa, blankear baginakien eitziaia giniola. A argiki eranazuen eta errepikazen zuen, izkuntza uh, gutituen uh, tokia mugiztu bertela. Unek idekiduea erakutsi zuen, baina politika berbera erbaten du. Du, du, Gaur eguna, ministratioak duela gehiago manatzen, politikariek baino gehiago. Erra, erraiten duzularik ministroak ez dakizuela, zein etareno no, erabakiak hartzen ala dituen, berak ez baditu hartzen, nok hartzen dituen? Horidak alderat, hori bat, gira. Hor, ezan digute berak hartuko zituela erabaki horiak, baina idaeran, malauan, iztemantziguten, erantzun bate pelaburrean, eta horai bi hilabete pasatikak, eta bi hilabete ez da erabaki hartu. Lazgu hor gira, bordaleng eguerdi honetan, karikak betetzen, zarata piskate giten, oro itadazeko prexasko galderabazat dugula, eta erabakiak hartu garritugula, eta ez dula eskapurik izanen, ez zindu, idai hori utzi, erabakirik hartu El du den, den maiatzean eta ekainan e, izanen halen dira ekain honetan izango dira bai brebeta ta bai basoa brebetaren kasuan beldur zira begitz ere jazko baldintza beretan e, eginen dela Brebetaren uh, gainean guzti dugu jaz eh? uh, auto utzi bienen ikasle ai ez labaki de certaine belax iskuntsa egin nahi zuten sintzako fogauri jakin ez ezela zuzendua izanen, eta ikasleen unikola lagortu ama goztabaino bilagok ere bat izan euskaraz egitea eta desegintzen egitea. Hauzten ere, brebetari buruz ez dugu berik guri ikasleak euskaraz eginen dute eta ezgaindara susendua, ezgunera ofizielki susendua zaude za ofizialki susendua izan zen tameta txarik zertifike. Lena guri dugu dogu seguren mugo Notatxarrak ez zain beste zen, eta haurtengo berriki atera dira berritzere lizeu eta eta xaskako kolegioak eta lizeuak ongi, ongi notatuak dira? Ba, ibizik, ongi. Barakigu gure eredua marxan dela. Ta barakigu ere horrek parise beheldurzen dula. Beti haitu izan dira errepikatzen, eh, beste izkuntza bat ikasteak, fransiakak aparte, kaldetuko zola erakaskuntza, eta gu hor gira, egunero frogatzen ez dela ara. Uh, sistema horretan eskola batean izkulta, ikastan dira bat, ikastan dira ikastan dira iru, lau ikastan Eta ala ere emaita honak lortu. Eta hori uh, elementu horrek beldurzen du parixe. Pejo Jogazugia, Minesker gurekin izan egizunten eta ea gizakate hori ongi epastan den eguerdiuntan. Minesker zait.